3. Buga Jakab Brockenbaker kapitány a megcsúfolt abancok bebörtönzése után sürgősnek tartotta a patkoló kvácsok ellenőrzését a külső várban. Ami biztos, az biztos. Jobb, ha nincs az ezredes közelében, akiről Amália nem egyszer elmondta, hogy hirtelen indulatainak sűrűvére az oka, és már-már attól tart, hogy egy haragos pillanatában megüti a guta. A Behemoth labanc kapitány úgy vélte, ha megcsillapodik az ezredes dúló haragja, ha Ebelsten báró belefáradt a dühöngésbe vagy ismét útjába kerül. De addig a patkoló kovácsok csattogó lármáját hallgatta, már csak azért is, hogy oka legyen a védekezésre, nem hallotta, hogy keresik. Rukkenbakker kapitány számítása csak félig vált be. Az ezredes valóban keresette. A kiáltozást valóban nem hallotta meg, de a parancsnok tüze nem csillapodott le estére sem. Jöjjön velem, kapitány, parancsolta az ezredes, és rosszat sejtető némasággal vonult szobája felé. Ott megállt a széles íróasztal mögött, és úgy kezdte a kemény leckésztetést. Az egész megyében beszették már a hadisarcot és a porciót. Csak ezek a siklós környéki parasztok nem engedelmeskednek. A kapitány közbeszólt. Felázította őket a tenkes kapitánya. Ne álljon a szavamba, kapitány! Utasította rendre az ezredes. Mi az, hogy a tenkes kapitánya? Vénasszony ön, vagy katona? Itt nincs semmiféle tenkes kapitánya. Mi katonák vagyunk, és nem koldusok. Nem alamizsnáért nyújtjuk a kezünket, hanem parancsot adunk, s a parancsot vége is hajtjuk. Ha hogy nem megy, erővel. pedig olyan erővel, hogy ezeknek az átkozott parasztoknak örökre elmenjen a kedvük a lázadástól. Truckenbacher kapitány nagyon szerette a katonás beszédet. Most is élvezte a kemény, elszántságot sugázó szavait. De annál kevésbé tetszett neki, ami ezután következett. Most fogja ezeket a térképeket, és vonuljon vissza a szobájába. Négy óra múlva részletes tervet kérek arról, hogy a holnapi nap folyamán hogyan csapunk le a falvakra, miként hajtjuk be a porciót és a hadisarcot. A tervek lényege a gyorsaság, a rajtaütés és az alaposság legyen. Úgy kell rácsapnunk a parasztokra, hogy ne legyen idejük rejtek helyekre vinni az állatokat és eldugni a gabonát. Megértette? Igenis, ezredes úr, csattogott Bruckenbakker kapitány, és hóna alatt a hadi térképpel sietve visszavonult szobájában. Nehéz munka vált rá, mert az eszét kellett használnia. De nem azért volt a császár katonája, hogy ne értsen a rekvirálás pestelségéhez. Nem először csinált ilyesmit. Aprólékosan begyelölte a térképbe az utakat elzáró őrségek helyét, az egyes őrök közötti területeket lezáró lovasportják vonalát. Beosztotta a rendelkezésre álló csapatokat úgy, hogy a megrohanásra váró falvakat teljesen körülzárják, egyetlen teremtett lélek nem menekülhessen. Már csak azért sem, mert a menekülő ember felriasztja a többi falvakat, és akkor hiába minden előkészület, bottal üthetik a zsákmány nyomát. A munka végére nagyon elégedett volt Bruckenbacher kapitány. Valóságos hadvezérnek képzelte magát, és feszesen sétálgatott az asztalra terített térkép mellett. Néha egy-egy bort ivott, majd állát tapogatva, töprengve nézte haditervét. Tábornoknak képzelte magát. Az ezredesnek tetszett Bruckenbacher kapitány alapos munkája csak néhány kisebb változtatást parancsolt, nem is annyira a szükség, mint inkább a tekinték kedvéért. Úgy határoztak, hogy korahajnalban kezdik meg a terv végrehajtását, mégpedig a vár körzetébe tartozó falvak külső körén, hogy aki menekül a közelebb eső községekből, annak is elzárják az útját. Szomorú hajnal virrat ezen a napon nagy nagyharsányra. Ez volt akkori Bansiklós után a második legnagyobb község. Még alig ébredt a falu népe, már is a voltak a labancok. Elsősorban a jószágot hajtották ki az istállókból, és hatalmas falkába verték a téren. Régi szokás volt ez. Ha elhajtják a lovakat, teheneket, a szegény nép sem tud menekülni, és ha menekül, csak annyit vihet magával, amennyit a hátán elbír. Minden más alabancok prédája marad. Voltak, akik menekülésre gondoltak, de az utak végén az ösvényeken, a kertek alatti dűlőkön mindenütt szuronyokba ütköztek. Háj! Vissza a házakba! Ordították a labancok, s a megrettent nagy hasányok ilyetten fordultak vissza. A Siklósi úton néhány lovasa élén Ruckenbacher kapitány közeledett. Batka Péter, harsány bírája, jó András és Bozsó Mihály esküttel elébe sietett, hogy a falu népe számára könyörületet eseteszen. Egy zsúbfödeles, fehér tornászos ház előtt kerültek a kapitány elé. A szomszédos udvaron 31 néhány éves, kék inges, kék gatyás, kissé félre csapott süvegő férfi figyelte minden mozdulatokat. A kapitány megállította a lovát, Meghallgatta a bíró és az esküdtek esetezését. Ezután legyintett egyet a botjával. vissza a házajtokba, mondta keményen. Azok, szegények, újra esedezni kezdtek a faluért. Bruckenbacker kezében megsuhant a pálca, és akkor ütött a hozzá legközelebb álló jó András fejére, hogy patakzóvére nyomban könnyeivel keveredett. S mint aki jól végezte dolgát, tovább léptetett. A kék gatyás férfi megsodorintotta a hegyesre pödölt kis bajszát. Amikor kerítéséhez értek a kapitányék, tisztelettudóan, de keményen rájuk szólt. Megkövetem, kapitány úr! Aztán mit fizetnek a jószágért? Ezt fizetem! Sújtott visszakézről a férfi fejére, bakker kapitány de kaphatsz még, ha kevesved. A kék inges, kék gatyás szegény embernek villant a szeme. Mégis nyugodtan törölte meg az arcát. Nem kevestem én, kapitány uram. Inkább sokallom. A felét vissza is adom nyomban. Utolsó szavainál, mint a villám, odaugrot a tornáchoz, s egy derékkampószögről lerántva kétöles karikás ostorát, úgy oda a császári kapitány képére, hogy állától füléig kirepett a bőre. Fehér szarvasbőr kesztyűje, amely el arcához kapott, nyomban vörösödött kiserkenő vérétől. A kísérő labancok megdermedtek. Ekkora lázadást talán még sohasem láttak. Disznó, lőjétek le! Vömbölte a kapitány. Az ámulatukból ocsúdó labancok nem is voltak restek. Puskát, pisztolyt kaptak, de nem volt érkezésük. Az ördög fatya kék gatyás nem dísznek tartotta kezében a karikást. Tüzes istennyila nem sistereg, csapkod úgy, mint a drótsugarú ostor járt a kezében. Fügyült a sudár vége, mint a puskagolyó. Rácsavarodott egy karabéra és már is a földre rántotta. Kicsapta a másik kezéből a pisztolyt. A harmadiknak lova orrát hintotta meg. Szegény pára akkor átszökött, hogy lovasa hanyat zuhant a nyerekből. A karikás ostól pedig tovább csépelte a labancokat. Forgolódtak a lovak, ágaskodtak, elszaladtak. Nem volt ott labanc, akinek esze, meg ideje maradt a kék gatyásra. Bruckenbacker kapitány kapott most pisztolyához. De célzásra már nem emelhette. Elsötétedett előtte a világ, és amikor újra kinyitotta a szemét, Hason feküdt a nagy harsányi porban. Csak később értette meg, hogy a karikás ostól drótpolip sugara a nyakra valóját, azzal rántották le a nyerekből. A támadó szegény ember ekközben már kipróbálta a kapitány lovát, amely ilyen lovast még nem hordozott a hátán. Úgy szállt át az térdek szorítására a kerítések fölött, mint a madár. A labanc őrök hiába küldték utána a fütyülő ólomdarazsakat. Bruckenbaker tehetetlen dühében vicsorogva ordított. Gyújtsátok föl a házát! Égessétek porig! A földről felkászálódó, megvadult lovaikat lassan megfékező labancok tehetetlen bosszúvágyukban gyilkos gyönyörűséggel vetettek üszköt a fedélbe. A száraznát pattogva égett, a szél magasra keverte füstjét, pernyéjét. A harsányok reszketve nézték a szikra esőt. Jó szélért imádkoztak, amely a kopasz hegyoldalra oldalra hordja a veszedelmet. A teremtő másként határozott. A szél megfordult, és alig egy óra múlva lángokban állt az egész falu. A templom előtti téren Bruckenbacker kapitány ostorral vallatta Batka Pétert, a falu bíráját. Ki volt ez a gazember? A bíró tudta, hogy úgyis hiába tagadná. Nemrég költözött a falunkba, amolyan vásározó szegény ember, vallotta. Mi a neve? Csattant ismét a korbács. Boga Jakab. A kékbeli emberek kiugró láról látta a jó oldalát borító füstöt. Ismerte annyira a hadak járását, hogy megértse ebből, mi történt. Elkeseredett dühében csak az öklét rázhatta. Megállj, Labanc, megáll! Megtudod te még, hogy ki az a buga Jakab? A kezessé elidült lovat vezetve óvatosan elindult egy keskeny csapáson fölfelé. Ebelstein ezredes dolgozószobája ablakából jól látta a nagy égését. Átnyújtotta a távcsövét a mellette kíváncsiskodó Amáliának. Ez háború, Amália! mondta kenettel teljes hidegséggel. Az ezredesnél személyhez illesztette a hosszú távcsövet, és borzongva mondta: Helén, ezt sem hiszi majd el! Porzasztó! Porzasztó férfias dolog! A báró egykedvű zordonsággal nézett a távolba. Ja, Amália, ez valóban a férfiak dolga. Nem sokára beterelték a nagyharsányból rekvirált jószágukat a külső várba, és visszaérkezett Bruckenbaker kapitány. Sietve átöltözött, a sajgó, lüktető ostornyomot hosszú, fekete flastromban ragasztotta le. Amikor a tükörbe nézett, enyhe büszkeséggel állapította meg, hogy a fekete flastrom nagyon férfiasan mutat húsos képén. – Brávó, kapitány úr! Brávó! Jó munka volt! Látja, így kell ezt csinálni! – Mi történt az alcával? – riadozott Amália. – Egy büdös paraszt az alcomba csapott! – fakadt ki a kapitány. – Egy paraszt? – mondta csalódottan Amália. Lelőtték? Lobbant fel az ezredes. Felgyújtottam a házát, aztán leégett az egész falu. Helyes! Helyes! Bólintott Ebelstein báró. Példát kell mutatnunk. A parasztot még ma húzzák karóba. Sajnos megszökött. Vallotta beszomorúan a kapitány. Valami bugajakabbnak hívták. Már kiadtam a parancsot a kézre kerítésére. Helyes! – Helyes! – bólintott Eberstein ezredes, és az ablakból visszalépve a térképre mutatott. – Most nagy tótfalú következik. – Igenis! – csattogott Bruckenbacker kapitány, és a fekete flastrom mellől lovagiasan hódoló pillantást küldött Amália felé. A tenkes mélyen levő barlangba Siklósi bácsi hozta meg a vészírt. A labanc rácsapott nagy Horsányra, kirabolta, porigégette. A kapitány tudta, hogy ezt a tegnapi labancvetkőztetés is elősegítette. De másként sem maradt volna veszteg, hisz a brigadéros éppen az bízta rá, hogy a nép kifosztását akadályozza meg. Az öreget nagy tót falu felé szalasztotta, mert ismerte a labanc járását. Ő maga pityik örmestel zubbonyába bújt, és felövezve magát labancmódra, fokos fejét zsebébe gyors léptekkel gyűjt felé indult. Tudta, hogy idejében kell vinni a hírt, amit sem sejtő falvakba, de jól ismervén a labancok szabályait, azt is tudta, hogy őrszemek őrjáratok láncán kell átjutnia. Erre szánta az őrmester zubbonyt és a pálcát. Siettében észre sem vette az ösvény közelében lapuló kék-inges, kék-gatyás embert. A lovát egy fákhoz kötve, kibontott karikással, mint a macska, osont utána. Egy tágasabb helyen, ahol apró tisztásba szélesedett az ösvény, suhanva bomlott ki a karikás. Eke Máti úgy nyökkent hanyat a torkára tekeredő drócsugár végén, mintha jégre lépett volna. Gondolkodni sem volt ideje. Hegyibe ugrott Buga Jakab. Mint a kígyó, úgy tekeredett csuklójára a karikás ostor szíja. Most az Isten sem ment meg a haláltól te kutya! Emelte magasba fokosát Buga Jakab. Is levegőhöz jutott eközben. közben. Legalább a kulacsomat add ide, jó ember! Innék erre a nagy ijegységre! Unyorított a mellén térdeplőre. Buga Jakab meghökkent kisé, mert ember legyen, akinek ilyenkor tréfára áll a szava. Majd ez a pokolban, pálinkát, mert mindjárt oda küldelek, vicsorgott alá. Aztán mit mondjak az ördögnek odalent? Mosolygott vissza Máté. Ki hozzá? Buga Jakab, de azt is mondd meg, hogy készítsem bőven helyet, mert sok labancot küldök még utánod. Emelte a magasba fokosát Jakab. Máté látta, hogy a fokos nagyon haragosan villant meg olafönt. Állj meg, földi! Állj meg, Buga Jakab. Nem vagyok én, Labanc? Talán farsangi maskarádéba készültél? Engem nem csapsz be! Próbált tehetnénk, Buga Jakab. Miféle próbát? Csodálkozott most a másik. A te dolgod, hogy kitaláld? Buga Jakab most már sejtette, hogy nem akárki fia, akit elfogott. De attól még javalabanc lehetett. Ám az olyan legénynek, mint ő, a becsülete szabta meg, hogyha próbát ajánlanak, állni kell. Malabanc, gondolkodott. Van-e fokosod? Vett ki a zsebemből, mondta a kapitány. Jakabnak sem kellett több. Megtalálta. De tudsz e bánni vele? kérdezte Gyanakúan. Megpróbálhatnánk. Jakab kihúzta a kapitány övéből a pisztolyokat, gondosan megnézte, van-e bennük töltés. Aztán feloldotta a köteléket. Szökni ne próbálj! A török háborúban tanultam meg bánni a pisztolyjal, figyelmeztette a másikat. De Máténak eszébe sem volt. A fokos fejet ráhúzta az őrmesteri botra, amelyet az éjeltet erre alkalmassá. Bugaja kapcsoljomként figyelte minden mozdulatát. Azt már látta, hogy a fokost úgy illeszti a nyélre, ahogy ezt a velebeli szegény emberek szokták. Akkoriban ez volt a nép fegyvere, s mert a császári hatalom gyakran a fokosért is akasztott, csak a botot vitték a kézben. A fokos fejet zsebben rejtve hordták. Ám ha úgy adódott, pillanatműve volt, nyére csúsztatták a fejet, s már is marokban volt a fegyver. Labanz ezt így sohasem csinálja, töprengett. Megfelel? mutatta fegyverét a kapitány. Kurucosnak elég kurucos, de tudsz-e bánni vele? Dobta le a pisztolyokat a földre, Jakab. Sajnálnám kipróbálni rajtad. Jakab, mint a kartpengét szokás, hajlította meg fokosa is fanyelét. Pedig ez a próba. Ha be tudod törni a fejem, kuruc vagy. Ha én szakítom be a tiedet, labanc vagy. Állom, mosolyodott el a kapitány. A kis tisztáson nyomban csattogni kezdett a fokosok nyele. Jobb fegyver ez bárminél, ha bánni tud vele a gazdája. Máté eleinte csak hátrált a nyomába szökellő Jakab elől. Ütéseit pontosan úgy védte, ahogy ezt a fokos vívás magasiskolája íratlanul is megköveteli attól, aki csikósok, pásztorok közt nem akar utolsó lenni. Jakab nyomban észrevette, hogy a labancruás ember kezében otthonosan forog ez a fegyver. Már pedig annyira otthonosan, hogy már a virtus is hajtani kezdte. Már nem a látta benne, hanem a legényt, akinek a kezében nálánál jobban forog a fokos. Aztán a kapitány egyik ütésnél végig csúsztatta Jakab fegyverét fokos a nyelén, hogy összeakadt a fej két horga. Ez csak kevesen értik és nagy erő kell hozzá, mert a következő mozdulat a kipergetés. Máté hátraugrott, az összeakadt fokos megfeszült, de Jakab marka sem először szorította a köris fonyelet. Úgy tapadt hozzá, mintha belenőtt volna. Millanat műve volt, ami következett. Máté fél lépést hátralépett, és pörögni kezdett. Jakab érezte, hogy elfekszik a levegőben. Ellenállhatatlan erő pörgeti körbe, már csak csizmája hegyes súrolta a tisztás gyöpét, aztán azt sem élt földet. Máté hirtelen előrelépett, a kétfokos horga szétkapcsolódott, és Jakab hemperegve a bokrok közé. Bika nem ugrik úgy talpra, nem szegi szarvát olyan dősen, nem támad ennyire vadul. Magasra emelt fogossal, nagyot hördőve szökelt Máté felé, aki ugyanilyen fürgeséggel ugrott hátra. Egy vastag törzsű fa állta útját, neki ütődött. Jakab lecsapott a kapitány fejére. Máté érezte, hogy most dől el minden. Csak annyi ideje volt, hogy lebukjon a fa tövébe. Buga Jakab fukosa háromúnyi mélyen szaladt bele a sok száz éves tölgybe. Ekkor egyenesedett fel Máté. Araszra állt egymástól a szemük. Jakabé az indulattól lángolt, Máté megnyugtatóan mosolygott. Jakab fegyvertelem volt, hisz fokosa a fában ragadt, Máténál pedig ott volt a fegyver. A kapitány lassan megfordult, és ledobta saját fokosát, rákulcsolt a kezét a fába futott fegyverre. Nem a nyél végét fogta, hanem a fokos fej alatt a nyakát. Lassan feszítette ki a fából a beszorult acélt. Jakab nekivadult pillantás a csodálkozásba enyült. Ekkora erőtiszteletet parancsol. Most már ő is mosolygott. Koruc vagy te! Kuruc! Nem is akármilyen! Aréz angyalát! Itt a kezem! Fogad el, ha nem röstelled! Átölelték egymást, aztán szeretetből úgy megropogtatták egymás csontjait, attól egy mai halandó hat hétig nyomta volna az ágyat. Most aztán szaporán! Nem vesztegethetjük az időt! Mondta a kapitány. Föl kell vernünk a falvak népét, mielőtt rácsaphatna a labanc. Védesz a lovat, komám! Vezette elő Bruckenbaker kapitány pejkóját Jakab. Egy labanc örbesternek dukál, kacsintott szinkosan. Megállapodtak, hogy Jakab itt várja meg, amíg a kapitány visszaír. Bruckenbaker lova röpítette Mátét gyűjt felé. A hegyoldalban épült kis faluból látszott a nagy harsány fölött kevergő füst. A harangláb köré gyűlt emberek gyorsan szalasztottak egy legényt harsány felé, hogy nézze meg, mitől ered a gyanús felhő. A legényt a siklósi keresztútról visszakergették Alabanc őrszemek. Éppen ezt magyarázta, amikor a falu mögötti szurdokból kivágtatott egy császári őrmester. Egyenest a harangláb előtt tanakodókhoz. Kentek, mit ácsorognak itt? rivalt rájuk. Verjék félre a harangot! Szemere János, a gyüdi bíró megkockáztatta a kérdést. Miért, uram? Mert azt parancsoltam. Harangot félreverni csak nagy veszedelemkor szabad. Nem járhat azzal még egy császári örmestel sem. De miért, uram? Hangzott konokul a kérdés. Az őrmester, azaz Ekemáté, a kérdezőre nézett. Az ezredes úr parancsára ma rekvirálás lesz. Ehhez tartsátok magatokat. Szemere Jánosban furcsa gyanú élet. Olyan bolond labancot, aki ezt bejelenti, még sohasem látott, pedig látott életében már eleget. Aztán mit kell tennünk, uram? Kérdeztek is huncutsággal a szemében, amiből mindenki azt érthette, amit akart. A labanc hangja kemény maradt. Tudjátok ti azt! De a szeme visszavillant Szemere Jánosra. Ha szomszéd falvakba azonnal vigyétek meg ezt a hírt, azok meg ugyanígy adják tovább. Megértettétek? Szemere János alázatosan meghajolt. Megértettük, uram! Mire felegyenesedett, már csak a porát látta a lovasnak. Nosza, tudták a gyüdiek, hogy mit kell tenniük. A legfürgébb legények, Cselő Ferenc, Becse János, Kassa Imre nyomban indultak Mórafára, Terehegyre, Harkányba. A falu népe meg behúzatta talpas humbárait a partok alá, kihajtotta állatait a hegyoldalba, s alig fél óra múlva már csak gyűd legöregebb embere, a vakboda imre maradt a faluban. Ő húzta, elkeseredetten húzta a harangot, amelynek félrevelt hangja messze vitte a hírt, veszedelem közeledik, emberek veszedelem közeledik. De megkondultak harkányban, terehegyen, mórafán is a harangok. Egyik erősebben, másik gyengében küldte tovább az üzenetet. Eke Máté örömmel hallgatta a hegyoldalba érkező hangokat, amelyekre most már Nagytót falu felül is válaszolt a riadalom. Siklós bácsi is szerencsével járt. A várba felszűrődött a távoli községekből érkező harangzúgás. Eberstein ezredes nyomban látta, hogy valaki megint előttük járt egy lépéssel. Nyerekbe ült, és vértesei élén Nagytót falu felé száguldott. Félúton találkozott Bruckenbaker kapitányjal, aki jelentette, hogy csak néhány öregembert talált a faluban. A többi jószágos túl megugrott. Engedélyt kérek, hogy ezt is felégethessem, tüzeskedett Bruckenbaker kapitány, de az ezredes leintette. Nem engedélyezem. Nem égethetünk fel minden falut. Az üszkös falak közé sosem jönnek vissza. Pernyével nem etethetjük a hadsereget. Akkor most mit tegyünk? Bambult el a kapitány heve. A teljes helyőrséget kivonultatom. Határozott Eberstein ezredes. A leggyorsabb lovasa vitte a parancsot a várba, és nem sokára riadót vertek a részdobokon. Harsogva adta parancsait az ezredes. Az utakat lezárjuk! Akit az úton elfognak, kivált, ha állatokat hajt, vagy gabonát szállít, azonnal kísérjék a várba. Egy egészen bújhat át észrevétlenül az őrvonalakon. Bruckenbacker kapitány elégedetten hallgatta ezredese parancsait. Remélem, az én emberem is belefut a hálóba, tapogatta a Flashrom alatt sajgó arcát. Hogy is hívják azt a az gazembert? kérdezte Eberstein ezredes. Buga! Bugajakab, Készségeskedett a kapitány. Eberstein báró kihirdette a csapatoknak, hogy ha egy Bugajakab nevű, kék inges, kék gatyás embert elfognak, akinél feltehetően most is karikásos tor van, azt élve szállítsák a várba, mert arra kín halál vár. A kézrekerítőre pedig tíz arany jutalom. A tenkes alját száguldó császári lovasok robajlása verte föl. Harsogtak a résztrombiták, egymásnak adták a jeleket a dobosok, de egymásnak adták a jeleket a kis falvak harangjai is. Nem először futott ez a nép zsákmányra éhes csapatok elől. Próbált útjaik voltak, amelyeket idegenek nem ismertek, és ahol a is eltüntették. A dráva ingoványos árterülete az ő számukra biztos menedéket jelentett. Ismerték a mocsarak rejtek útjait, ahogy csak egyesével, kettesével hajthatták a jószágot a magasabb területegen zöldellő legelőkre. A hegyek és erdők aljából a rengetegek járhatatlan bozótjába vették be magukat az emberek. Odahaza csak néhány öreg maradt. Az ezredes egymás után kapta a jelentéseket a kiürült falvakból. Lobogó dühét csak az enyhítette, hogy siklós nagy faluban, kis tapolcán és siklóson sikerült a rajtaütés. A külső vár karéja megtelt bőgő tehenekkel, jámbor ökrökkel, birkákkal. Elégedetten dicsérte meg Bisterisz főhadnagyot, de annál keményebben fogadta a harkány környékéről visszaérkező Brükkenbakker kapitányt. Vegyen példát a fő Ő nem beszél, hanem cselekszik. Leckésztette a szája szélét harabdáló kapitányt, akinek ez annál jobban fájt, mert az mégiscsak nagy szégyen, ha egy fiatal főhadnagyot állítanak példaképül olyan érdemes kapitány elé, akinek már régen őrnagynak kéne lennie. Folytatom a rekvirálást! Csattogta sértődötten, és ismét lóra ült. Összetrombitáltatta embereit, és elindult a tenkes csárda felé, hogy Száva, Diós Viszló és Turony mit sem sejtő népére csapjon. Eközben Bruckenbaker kapitány egykori lova is megtanulta, hogy mit kell tudnia egy kuruczlónak. Eke Máté visszaérkezve Buga Jakabhoz rárikkantott. Pattany föl, komám! Jakabnak sem kellett sok, s már is ketten ügettek egy lóhátán a barlang felé. Siklós bácsi várta őket. Gyorsan megbeszélték a haditervet, aztán indultak is nyomban. A Tenkes csárdánál átvezető hágót erősen őrizte a labanc. Néhány hegyi ösvény mellett ez volt a legrövidebb út a Tenkes északi oldalán fekvő községek felé. Az ezredes ezzel akarta megakadályozni, hogy a vészhír átjusson a hegyen, és ott is felriadjon a nép. A hágónál strázsáló labancok éppen egy szegény fuvaros embert nyomorgattak, aki hiába esküdözött, hogy semmi rosszat nem tett, csak fát szállít, dud vagy György Kocsmáros úrnak. A labancok úgy kapták a parancsot, hogy aki állatokat hajt, az le kell tartóztatni. pedig a fuvaros hajtotta a lovát, mert a kapaszkodót csak nehezen bírta a szegény jószág, tehát le kell tartóztatni. A szegény ember felesége hiába sírt rit a kocsin, az őrparancsnok kérlelhetetlen volt. A császár nevében letartóztatlak benneteket. De szavát csak nem elnyomta az erdőfelől felhangzó hangos tehénbőgés, csörtetés. Az úton vágtatva közeledett egy labanc őrmester. Bármok, mit látok itt? Kiáltotta iszonyú düre gerjedten, mikor odaért. Az erdőben egész csordát hajtanak, ti meg itt átjátok a szátokat? Finket ideállítottak, őrmester úr! jelentette a Labanc, aztán kutatóan nézett az ismeretlen őrmesterre A jelszót kérem! Hus! itt a jelszó! csapott pálcájával az okvetetlenkedő fejére az őrmester Ha azt parancsolom, hogy futás az erdőbe, akkor futás! Mert ketté hasítom a fejeteket! kardot is rántott, hogy nagyobb nyomatéka legyen a szavának. Mars a csorda után, kezdte csépelni kardlappal az őröket. Az erdő felől úgy bőgtek a tehenek, olyan hangosan csörtettek az állatok, hogy az őrök is hallhatták, semmi kétség, az őrmester nem hiába ordítozik velük. Meg aztán, aki egyet kapott a kardlappal, az nem kívánt még egyet a fejére vagy a hátára. Hagyták hát a fuvaros embert, és zairánt nekérettek a hegyeknek. Allig csapódott össze mögöttük a bokrok, amikor a haragos őrmester a szegény embert vette elő. Hát ti meg kik vagytok. Nem kívánt kardlapot a fuvaros, hát alázatta a vetteles süvegét. Bodonyból való volnék, csömelajos a nevem, mondta. Vó Csömelajos!" Parancsolt rá az őrmester rettenetes szigorú szemeket meregetve. Fordulsz vissza, és lóhalálában viszed a hír szávára, csarnótára, bodonyba, hogy még ma rekvirálás lesz. Mindenki ehhez tartsa magát. Ez parancsolja az ezredes úr. Igenis, vitéz uram, igenis. Hajtogatta csömelajos, de addigra a labanc őrmester már megsarkantyúzta lovát, és elporzott a turönyi úton ez a Labanc, vélekedett a fuvaros, aztán, mint akinek világosság kezd derengeni az elméjében, csak úgy magától kérdezve hozzáfűzte. Vagytán nem is Labanc az Isten adta? Nem volt vesztegetni való ideje. Hajts, Juliskám, hajts! Búcsúzott hirtelen az asszonytól. Én átvágok a hegyen, futva viszem a hírt. Mire odaér az ezredes úr, egy tyúkot se találjon. Így is tette. Eke Máté, mert ki más lett volna alabanc Labanc őrmester, addigra már átugratott a Turonyi hegyen, és annak rendje módja szerint felverte a Turonyi népet, majd megbissére faluba vitte el a riadalmat. Ezután, mint aki jól végezte dolgát, a barlang felé indult. Az erdőnek szalajtott labanc örök bokron keresztül a csorda nyomában voltak. A jószáguk bőgését néha már csak nem maguk előtt hallották, néha meg elérhetetlen távolból hozta a szél. Arra következtettek ebből, hogy minden bizonnyal egy nagy falka állatot rejt az erdő, és gondolatban már előre elitták a jutalmat, amit majd ezért kapnak. Néha-néha emberi hangok is szűrődtek feléjük, amiből megbizonyosodhattak arról, hogy nem elcsatangolt jószágról van itt szó. Izzadva, abozolttal győzködve törték maguknak az utat. De abozótosban nem csak ők izzadtak. Beleizzadt a csorda hajtásába az öreg siklósi, meg Buga jakab is. Mivel ők ketten voltak a csorda? Ők bőktek, ők verték nagy a bozótot. Különösen Jakab élvezte a kedvére való csalafintaságot. Öreg tehenek még hangjától, szopós bórjak mekegő bőgicéléséig, a legválasztékosabb marha nyelven hívogatta a labancokat az erdő mélye felé. Azok megjöttek, akárha kötőféken vezették volna őket. Amikor aztán arra a helyre értek, amit a boszorkány szoknyájának nevez a nép, mert olyan meredek sziklaperem perem bukkan elő az erdőből, mint egy keshetvén asszony domborolat nélküli kötője, jakab megbújt a sűrűség peremén. Az öreg tovább csalogatta az üldözőket. A labancok ott sörtettek el az orra előtt. Aztán az öreg előről, jakab meg hátóról úgy nekik ugrott, hogy mire eszükhöz, meg fegyverükhöz kaphattak volna, már derék szálfák egyenesítették a hátukat. Keményen odakötözték őket. S hogy anyakra valónak is haszna legyen, azzal tömték be a szájukat. Jakabnak csodamód kedvelett volna arra, hogy a foglyokon kezdje megfelégetett házatörlesztését. De az öreg leintette. A kapitány azt parancsolta, amikor máshogy is megy, nem mondtunk vért. Olyan alabanc, mint a sárkány. Egy fejét levágod, százat növeszt helyébe a császár. Ártatlan embereken állna bosszút, értük. A másik fölérte, hogy a kapitánynak igaza van, de a friss gyűlölet csak nem akart megbarátkozni az ésszel. Én csak agyonverném őket, tüzelt. Engedelmességet ígértél intette komolyan az öreg. Buga Jakab nagyot sóhajtott, összetekelte a karikást, magához vett egy puskát, bőgatjája zsebébe rejtette a a golyókat, és elindult az ördögbocskorszikla felé, ahonnan beláthatta a dráváig nyúló nagy síkságot, és szemmel tarthatta a labancok mozgását odalent. Siklósi bácsi a barlang felé tartott a többi fegyverrel. Az erdőt felverő nagy zaj, a marha bőgés azonban egy másik labanc őrséget is felriasztott. Ennek a kis csapatnak elszakasz vezető parancsolt. Ritka ravasz, gonosz ember hírében állott ez a labanc, és erre alaposan rá is szolgált. Gülöszemű, cingár alak volt. Eszére és szép, mély hangjára rendkívül büszke, bárha ordított, eltorzult zengő hangja. Ilyenkor nyelve nehezebben forgott, és nevetségesen pöszeri kácsolással gurgolázott. Az erős neszezésre felfigyelt. Óvatosan elindította embereit a hangok irányában. Amikor hirtelen támadt, valamennyit lesállásba parancsolta az erdőbe vezető ösvény mentén. Ravasszimatával egyelőre csak furcsálta a hangok megszűnését. Azért is vitte föl szakaszvezetői rangig, mert tudta az aranyszabályt, ha egy katona furcsát észlel, akkor nem mozduljon, de annál jobban figyeljen, mert a furcsaságból mindig furcsa dolog szokott kisülni. el szakaszvezető most sem tévedett. A lesállásban lapuló labancok csak hamar levelek zörgését hallották. Az úttal párhuzamosan halkan lopakodó férfit pillantottak meg. Jakab osont az ördög szikla felé. A szakaszvezető némán intett. A hat óvatosan célzásra emelte fegyverét. Ám a férfi füle olyan volt, mint a hiúzé. A parányi ezből is megértette, itt a veszedelem. A földre vágta magát. Sortűz dörrent. Hullottak az ágak Jakab nyakába aki ösztönösen kúszott a bokrok fáktövének rejtekén valami védettebb helyre. – Utánam! – gurgulázta Ervinel szakaszvezető, és kis csapata élén a sűrűbe rontott. Szulony szegezve vetették magukat Buga Jakab után. Az, mint a megszorított farkas, ugrott a torkuknak. A bozót miatt nem bonthatta ki karikását, fokosát illeszteni sem volt ideje. A puskától megrégen elszokott a keze. Vitézül forgatta, de az csak annyit élt, mint egy bunkósbot. Az első két labancot leverte a lábáról. Jött helyette négy. Öklelt, csapkodott Jakab, ahogy a bokrok engedték, de arra már nem jutott a figyelméből, hogy a mögéje kerülő szakaszvezetőnek is kioszthassa a járandóságát. Ervinel szakaszvezető meglóbálta a puskáját, és a dulakodó ember fejére sújtott. Úgy csuklott össze Bugayakab, mint egy letaglózott bika. Az egyik megcsapott labanc bosszút liegbe lendítette döfésre szuronyát. De Ervinel szakaszvezető félreütötte a rőfös acélhegyet. – Háj! Hozzá ne nyújj! – üvöltötte. – Hiszen ez Buga Jakab, Itt a karikás anyakában! el elfognunk! Élve! Nyomban kivonszolták az útra a leütött embert, és a kulacsaikból bőven öntözték az arcát, erősen pofozgatták, hogy életre keljen. A sortűz dörrenése megállította a barlang felé igyekvő Siklósi bácsit. Arról jött a hang, amerre jakab távozott. Rosszat sejtve loholt visszafelé, majd óvatosan fától fáig osont tovább. A labancok örömricsaja vezette. Megpillantotta a földön fekvő jakabot. Hely, de nagyot dobant a szíve! Tudta, hogy ha nem sikerül megmenteni a labancok kezéből, szegény jakabot holnap reggelre karóba húzzák, ha ugyan életben van még. Ennek a szegény legénynek kemény volt a koponyája. Nem is lehetett a szisztséges marhahajtó, akinek nem bírja a feje a fütyköst. Hiszen egy-egy jó vásár után az öröntől, a rossz vásár után meg elkeseredésből kaptak össze a legények. Aztán csupa virtusból is beszakították egymás kobakját. Akinek puha volt a koponyája, hamar kiállhatott a sorból, akinek meg kemény, azért a forradások is csak vastagították. Jakab haját is elválasztották már fokossal, kanászbaltával, de ebcsont befort. A szakaszvezető ütések keményen megszédítette, de csak hamar eszmélni kezdett. A szemét mégsem nyitotta ki. Ájultként próbálta kifürkészni a labancok szándékát. Aztán madárfüttyöt hallott. Rigóit. Csak hogy ez a Rigó mindig egyel többet fütyentett, mint a többiek. A közönséges Rigó köztudomásúan azt fütyörészi, fütyül a Rigó, hamis a bíró. Tudja ezt minden gyerek. Az ő rigója kétszer mondta a végén, hamis a bíró. Jakab nyomban megértette, hogy nem akármilyen rigóról van itt szó. Amikor már nagyon izgatottan hangzott a fütyörész, és lassan kinyitotta a szemét. – Él, él a gazember! – gurgulázta boldogan szakasvezető. szakaszvezető. Egy pillanatra a Rigó is elhallgatott az örömtől, de nyomban újra kezdte. Már nem is fütyülés, dalolás volt a hangja. Hogyan szabadíthatnám ki? Töprengett a Rigó, aki, sejthetjük, Siklósi bácsi volt. Három puska is volt nála, de nem lőhetett. A labancok ott szorontak Jakab körül. Bármennyire is jó lövő volt, nem kockáztathatta, hogy esetleg őt találja el. Meg aztán, ha kilövi a három puskát és minden lövése talál, akkor is négy labanc marad, akik nyomban megölnék Jakabot. Egymást váltó gondolatait Bruckenbaker kapitány érkezése szakította meg. A rom alaposan rájárt a rúd. Most azonban csillogó szemekkel hallgatta a szakaszvezetőt. Kapitány úr, alázatosan jelentem, elfogtuk Buga Jakabot. Bravo fiúk! Tíz aranyat kaptok odabent a várban! Kiáltotta lelkesen, amikor felismerte a kékbeli szegény embert, aki azt a hatalmas flastromot az alcára tapasztotta. – Kísérjétek a várba, de úgy vigyázzatok rá, mint a szemetek világára! Azzal sietve tovább vágtatott, megvigye a jó hírt Eberstein ezredesnek. Mást úgy sem vihetett mert valhány községre rácsaptak a furcsa örmester őrmester közben járására, teremtett lelket, fiatyúkot sem találtak. A kapitány távozása után Jakab Jónak látta felébredni. Táprag az ember! – harciaskodott Ervinel szakaszvezető. A leütött ember meg is próbálta teljesíteni a parancsot, de hiába, visszacsuklott a földre. Újra megpróbálta… Újra visszacsuklott. Harmadszor is így járt. Megbérnult a lábom. jajdult fel. Nem tudok taprálni. Ne bolondosz, kuruc! Gurgulázta a szakaszvezető írtózatos harciasan. Ne bolondoz, mert rossz vége lesz. Persze, hogy rossz vége lesz, hiszen az Isten sem ment meg a karóba húzástól. Ha nem leszek, most okos. Gondolta Buga Jakab, és folytatta a síránkozást. Lőjetek agyon, de akkor sem tudok talpra állni. Úgy fejbe vágtatok, hogy megbénult a lábon. Mondom, lőjetek agyon, az lesz a legjobb. Biztatta a labancokat. Siklósi bácsi rejtek helyéről figyelte minden szavát. Várta, mire megy ki ez a játék. De várta Jakab jeladását is. Nem késett sokáig. Töljetek agyon, ha mondom! Mit ér nekem az életbén a lábbal? Hagyjatok itt holtan! Aztán a rigók majd elfütyülik fölöttem a de Deruntot. Mindig jó barátaim voltak a rigók, most sem hagynak cserben. Síránkozta nagy hangon, hogy az öreg minden szavát hallotta. Most már sejtette, hogy Jakab kitalált valamit. Jól figyelte minden mozdulatát, szavát. Ervinel szakaszvezető látta, hogy itt már semmi fenyegetéssel, sem erőszakkal nem megy semmire. A kapitány megparancsolta, hogy úgy vigyázzanak rá, mint a szemük világára. Hiába szerette volna agyonlőni, vagy akár itt nyomban karóba húzni. A foglyot be kell vinni a várba, már csak azért is, mert a tíz aranyat ott kapják meg érte. Parancsot adott, hogy dugjanak a kuruc alá két puskát, a puska végét megragadja meg két ember, aztán majd felváltva viszik. Így indult el a menet. Az élén garral a szakaszvezető, mögötte két labanc töltött fegyverrel, aztán meg buga Jakab puskán lovagolva, végül ismét két zordon katona. Törte a puska Jakab fenekét, de a régi szegény-legény szólással vigasztalta magát, az a jobb, az ördögök viszik az embert a pokol felé, mintha az ördögöket is az embernek kéne vinni. Arra gondosan vigyázott, hogy a puskán, hogy a labancok minél előbb elfáradjanak. Tudta jól, hogy aki időt nyer, életet nyerhet. De tudta-e Siklósi bácsi is. Öreg lábait úgy szette. Úgy futott a barlang felé, hogy egy húsz évesnek is dicsőségére vált volna. Halabanc elfogta Jakabot! ke Máté. Első riadalma után mindent elmondatott az öreggel. Megértette, hogy miért adja a bénát Jakab, várja az ő segítségét. Azt is megértette, hogy ez a szakaszvezető úgy látszik keményebb ember, mint a hágóban elkergetett őrök. Itt jelszó nélkül favatkát sem ér a császári egyenruha. A jelszót kell megtudni, de gyorsan. Hej, de jó volt most, hogy az öreg siklósi nem engedte agyonverdni a csordakergetőket. kapitány lova ismét két emberrel a hátán vágtatott a fához kötözött foglyokhoz. Hé, hey, labancok! Rivalt rájuk a kapitány. Ha eláruljátok a mai jelszót, szabadon bocsátunk benneteket. Ha nem, itt maradtok, amíg a csontjaitokra szárad a bőrötök. Az az hadititok makogta az egyik megszeppent legény. Eke máték irántotta páros pisztolyát a nyerek kápából. Akkor magatokkal viszitek a sírba szögezte rájuk a fegyvert. Látták, alabancok, hogy ez itt nem tréfa. A szeme villanásától is összekoccant a foguk. Nem akart vértontani Máté, de most a bajtársa élete forgott kockán. Neki sem irgalmaznak holnap reggel, ő sem irgalmazhat most. Várjon, én megmondom kiáltott az egyik. Máté a szemébe nézett, s csak intett a fejével, halljuk. A császárért, mint halálig repegte. A halál félelem őszinteségét látta szemében a kapitány. Intett az öregnek. Az elvágta a fogoly kötelékeit. Holdozz majd el a többit! Farancsolta a szabadult embernek Máté, és maga mögé segítve az öreget, sebesen indult fogoly bajtársa nyomába. Még a deréksziukat is átverte az izzadság Ervinel a labancainak. Ördög ilyen nehéz volt ez a tömsi ember. Hiába váltogatták egymást. Az ég alja szürkült, közeledett az alkony. Nem kívánták a várfalakon kívül tölteni az éjszakát, kivált a veszedelmes, de értékes fogolyjal. A szakaszvezető is hajszolta őket. Gyerünk, gyerünk, majd ovabent pihenhettek! És hogy nagyobb foganatja legyen, oda-oda csapott a puska veszővel a lihegő sebesült szállítóknak. A szürkületből egy vágtatva érkező lovas bontakozott ki. Egy labanc őrmester. A szakaszvezető és a négy kísérő puskát szegeztek rá. Áj, Ki vagy? Megbolondoltatok, Hölben viszitek ezt a kuruckutyát? Kiáltott rájuk az őrmester. A szakaszvezető jó katona volt, tudta mi a kötelessége. Jelszót! Irányította puskája csövét a lovas mellére. Ha császárért, mint halálig. Hajolt közelebb a kapitány. Örmester úr, halázatosan jelentem. Azért visszük így, mert úgy fejbe vágtam, hogy megbénult a lába. Jelentette most már feszesen a szakaszvezető. Az örmester szeme megvillant. Majd megtanítom én járni. Ugrott le a lováról. Add ide azt a karikásostort! Azzal leakasztotta a szakaszvezető nyakából buga Jakab karikását. Nem hiszem én azt, őrmester uram! síránkozott Jakab. Eke Máté hozzá lépett. Közelről a szemébe nézett, és a csuklója kötelékeihez erősítette a karikás sudarát. Vegyétek le a kötelet a bokájáról! A karikás nyelét szorosan tartva lóra pattant. Maradjatok mellette, intett a labancoknak. Megsarkantyúzta a lovat. Jakab néhány métert vonszolódott a földön, közben égtelenül ordított. Gyáj a csontom! Jaj a lábam! Ervinel szakaszvezető dülöngét a röhögéstől. Aztán, ahogy a lovas gyorsabb ügetésre fogta a lovat, buga Jakab lába is megmozdult. Botladozva futott a karikás végén. Már nem is ordított. Amikor vágtába ugrott aló, Jakab már úgy futott, mint anyul. A labancok sorra elmaradoztak. Akik eddig cipelték, örültek, hogy megszabadultak a tehertől. A kegyetlenséget szerető szakaszvezető meg kedvét lelte a jó tréfában. Csak akkor akadt el a gurgulázó röhögése, amikor a lovas elkiáltotta magát. Rajta! Rajta! és Buga Jakab úgy vetette fel magát a lovas mögé, mint egy párduc. Mintha odanőttek volna a lóhoz, úgy vágtattak tovább. Szökik a gazember! Szökik! bőgte gurgulázva Ervin el szakaszvezető. Röjjetek! röjjetek! Kilőtte puskáját. A többiek is utána lőttek a két lovasnak. Azokat addigra elnyelte a félhomály és a tenkes sűrű erdeje. Báró Eberstein Egbert császári ezredest, Siklósvárának parancsnokát, ezen az estén valóban kerülgette a guta. Kapitány úr, ezért lecsukatom! bömbölte. Bruckenbaker kapitány behúzta nyakát, és úgy pislogott, mint egy hatalmas béka. Csak az udvaron jött meg a hangja. Szakaszvezető, ezért lecsukatok! Adta tovább a szolgálati úton kapott fenyegetést. Aznap este ervinel szakaszvezető pityik örmesterrel együtt a tömlöcben, Brukkembakker kapitány Bisterisz főhadnaggyal a markotányos nénál, Eberstein ezredes Amáliával együtt a Zsigmond szobában törte a fejét, ki lehetett az a titokzatos lovas, aki felverte a falvakat és kiszabadított a bugajakabot. Higgyél meg, Bert, csak az a bizonyos tenkeskapitánya lehetett, borzongott Amália. Ugyanezt mondták a többiek is. A dráva mocsoraiban, a hegyekben, az erdőkben éjszakázó emberek is ezen törték a fejüket. Az egyik siklósi írástuló elmondta, hogy mit olvasott a gatyára vetköztetett őrmester hátán. Néhány nap múlva újság nélkül is tudta mindenki a tenkes alján.